Több mint száz éven keresztül egy legenda járta a Delfin szigete. Hamarosan amúgy is meséltek volna róla, de úgy esett, hogy Johnny maga fedezte fel. Keresztül vágott az erdőn, amely a sziget háromnegyed részét borította, és mint általában most is kiderült, hogy ez egyáltalán nem a rövidebb út. Amint letért az ösvényről, már is elvétette az irányt, a sűrű pandanusok és pisónia fák között, és térdig süppett a birka madarak odújjától üregessé vált homokos talajba. Fúrcsa érzés volt, hogy néhány méterre a településtől és barátaitól eltévedt. Szinte azt képzelhette, hogy egy hatalmas őserdő közepében van, több ezer mérföldre minden lakott területtől. Az elburjánzott ősi természet érintetlensége is titokzatossága vette körül, annak veszedelmei nélkül. Bármely irányba is indulna el, öt percen belül kijutna a kis erdőből. Igaz ugyan, hogy nem oda, hova szeretett volna, de ez egyáltalán nem számított egy ilyen kis szigeten. Egyszer csak valami furcsa dolgot fedezett fel az erdő egy kis darabkáján, ahová éppen tévedt. A fák kisebbek voltak, és ritkában nőttek, mint másut, és amint körülnézett, Johnny lassan rájött, hogy itt valamikor tisztás volt. Réges-régen hagyhatták el ezt a helyet, mivel jóformán teljesen benőtte a növényzet. Még néhány év és nyoma sem marad a régmúlt időknek. – Vajon kikélhettek itt sok-sok évvel azelőtt? – morfondírozott magában Johnny hogy a nagy koralzátonyom megismerték a rádiót is a repülőgépet. Bűnöző, kalózok. A romantikus ötletek minden lehetséges változatát végig gondolta, és kutatni kezdett a fák gyökerei között. Hátha talál valamit. Kisé elcsüggett, és már azon tűnődött, vajon nem csupán képzeletének játéke az egész, amikor néhány elszenesedett kőre bukkant, melyeket félig ellepett a föld és a levelek. Egy tűzhely... Vélte magában és kettőzött energiával keresett tovább. Egyszerre csak néhány rozsdás vas darabot talált, egy fületlen csészét és egy törött kanalat. Ez volt minden. Nem túlságosan értékes kincs, de minden esetre azt bizonyította, hogy valamikor régen civilizált emberek és nem barbárok laktak itt. A távoli kontinensről senki sem jött volna a Delfin szigete csupán piknikezni. akárkik éltek itt, jó okok lehetett rá. A kanalat magához vette emléknek, aztán továbbment, és tíz perc múlva újra a parton volt. Mike keresésére indult, akit meg is talált az osztályban. Éppen a második matekanyag harmadik tekercsének végénél tartott. Amikor Mike végzett és kikapcsolta az oktatógépet, majd hosszú orrot mutatott neki, Johnny megmutatta barátjának a kanalat, és elmesélte, hogy hol találta. Johnny legnagyobb meglepetésére Mike-et érintette a dolog. Bár csak ne hoztad volna magaddal, mondta. Jobb lesz, ha visszaviszed. De miért? kérdezte Johnny csodálkozva. Mike egészen zavarba jött. Nagy mesztelen talpát ide-oda csúsztatta a fényes műanyag padlón, és kitérő választ adott. Természetesen igazából nem hiszek a szellemekben, de a sötét éjszaka nem szívesen maradnék ott egymaga. Johnny kezdett már dübegorulni, de tudta, hogy hagyni kell Maikat. Hadd mesélje el a történetet a maga módján. Mike legelőször is elvitte Johnit a hírközlőközpontba, felhívta a Brisbane Múzeumot, és néhány szót váltott a Queensland történetét bemutató részleg helyettes felügyelőjével. Néhány másodperc múlva egy furcsa tárgy jelent meg a televízió képernyőn. A körülbelül egy méter húsz centi széles és 60 centi mély szögletes kis fémtárgy vagy ciszterna vagy kirakati üvegdobozban állt. Mellette két kezdetleges evezőlapát. – Mit gondolsz, mi ez? – kérdezte Mike. Szerintem víztartály, felelte Johnny. Igen, folytatta Mike, de csónak is volt, amely 130 évvel ezelőtt hagyta el ezt a szigetet, benne három emberrel. Három ember? Egy ekkora micsodába? Egyikük csecsemő volt, a felnőttek pedig egy angolasszony, Mary Watson, és kínai szakácsa, akinek már nem emlékszem a nevére. Valami, áh! Amint a furcsa történet kibontakozott előtte, Johnny egy olyan korba került, amelyet csak nehezen tudott elképzelni magának. Mindez 1881-ben történt, nem is egészen másfél évszázaddal korábban. Akkor már ismerték a telefont és a gőzmozdonyt, és Albert Einstein is a világon volt, ám a nagykora az mentén még kanibálok harci kenőjai fenyegettek. Ennek ellenére Watson kapitány, a fiatal férj a Delfin szigeteken telepedett le tengeri uborkák gyűjtésével és eladásával foglalkozott. Ezekkel a ronda -szerű lényekkel, amelyek ott hemzsegtek a korál gödrükben. A kínaiak magas árat fizettek a szárított bőrökért, orvosi célokra használták őket. A sziget készlete azonban hamarosan kimerült, így kapitánynak egyre messzebb és messzebb kellett folytatnia a kutatást. Kis hajóján hetekre is eltávozott. Fiatal feleségére és két kínai szolgálóra hagyva a háztartást és újszülött fiúk gondozását. A kapitány távolléte alatt kötöttek ki a parton a kanibálok. Az egyik kínait megölték, a másikat súlyosan megsebesítették, mielőtt Méri Watson puskával és revolverrel elzavarta volna őket. Az asszony azonban tudta, hogy vissza fognak jönni, férje pedig még egy hónapig oda lesz. Reménytelen helyzetbe kerültek, de Méri Watson bátor, életre való nő volt. Elhatározta, hogy megszöknek a szigetről a csecsemővel és az inas fiúval együtt, mégpedig a tengeri uborkák főzésére használt kis fémtartályba. Az átolj mentén közlekedő hajók egyiket talán majd felszedi őket. Labilis kis járművét ellátta élelemmel és vízzel, és elhagyta a szigetet. A fiú súlyos sérülése miatt nem sokat segíthetett, és a négy hónapos csecsemőre is állandóan figyelni kellett. Legnagyobb szerencsére, enélkül az utazás tíz percig sem tartott volna, az óceán teljesen nyugodt volt. Másnap egy szomszédos dátonyon kötöttek ki, és két napig ott maradtak, hát ha meglátnak egy hajót. De nem így történt, tehát újra vízre szálltak, és végül egy kis szigetre értek, 42 mérföldre régi otthonuktól. A szigetről aztán láttak egy gőzhajót, de a fedélzeten senki sem vette észre Mrs. watson amint gyermeke kendőjével őrjünkve integetett a parton. Minden vízük elfogyott, és a szigeten nem találtak egy csöppet sem. Még négy napig bírták, egyre közelebb a szomjhalálhoz, azzal a halvány reménnyel, hogy megered az eső, vagy feltűnik egy hajó, de hiába. Három hónappal később egészen véletlenül egy arra haladó szkúner néhány embere partra szállt élelmet keresni. Ehelyett a kínai fiú testét találták meg, és a bozót mélyén a fémtartályt. Benne összekuporodva pedig Méri watson kisfiával a karjában. Mellette a nyolc napos útról készített napló, melyet haláláig vezetett. Láttam a múzeumban, mondta Mike nagyon komolyan. Hat kitépet noteszlapra írta. Nagy részét még most is el lehet olvasni, és sohasem felejtem el az utolsó bejegyzést. Csupán ennyi. Nincs víz. Nem sokára szomján halunk. Mindketten sokáig hallgattak. Aztán Johnny ránézett a törött kanára, amit még mindig a kezében tartott. Persze butaság, de mégis visszaviszi. Méri Watson bátor szelleme iránti tiszteletből. Megértette Mike és a többiek érzelmeit. Vajon hányszor fordul elő, hogy holdvilágos éjszakákon az élénkebb fantáziájú szigetlakók úgy vélik, egy fiatal asszonyt látnak, aki egy fém dobozt ki a tengerre. Aztán egy másik, sokkal nyugtalanítóbb gondolat jutott eszébe. Mike felé fordult, és azon tűnődött, hogyan is tegye fel a kérdést. Erre azonban nem került sor. Mike kérdezés nélkül is válaszolt. Meglehetősen furcsán érzem magam emiatt a dolog miatt, mondta. Még ha olyan régen történt is, mert biztosan tudom, hogy a nagyapám nagyapja még részt vett a kínai felfalásában. Johnny és Mike naponta együtt úsztak a két delfinnel. igyekeztek kitapasztalni értelmük és együttműködési készségük határait. Az állatok ezúttal elviselték Mike-ot és engedelmeskedtek kívánságainak, ha a kommunikátort használta. De továbbra is barátságtalannok maradtak vele szemben. Néha megpróbálták megijeszteni, fogaikat kivillantva nekirontottak, és csak az utolsó pillanatban tértek ki előle. Johnnyval sohasem űztek ilyen tréfát. Gyakran óvatosan megharadválták békalábát, vagy gyengéden hozzádörgölőztek, mint egy azt remélve, hogy viszonzásul Johnny is megnevetteti, megsimogatja őket. Ez az előítélet bosszantotta Mike-ot. nem foghatta, hogy Suzy és Sputnik vajon miért részesítenek előnyben egy ilyen méreten alul kis sápatarcot, mint Johnny. A delfinek azonban épp oly szeszélyesek, mint az emberek, és nem lehet számon kérni az ízlésüket. Egyszer aztán Mike számára is eljött a nagy lehetőség, méghozzá teljesen váratlanul. Esetenkénti vitától, veszekedéstől eltekintve a két fiút szoros barátság fűzte egymáshoz, és jóformán örökké együtt voltak. johnny valóban Mike volt az első igazi jó barátja. Ennek is megvolt az oka, bár Johnnyban ez nem tudatosodott. Miután egészen kiskorában elveszítette szüleit, óvakodott újra kockára tenni az érzelmeit. Most azonban, hogy teljesen új életet kezdett, nagyrészt felengedett a múlt nyomasztó hatása. Amellett Mike olyan ember volt, akire bárki csodálattal tekinthetett. Mint a legtöbb sziget lakó, Mike is remek testalkatú fiú volt, tengerhez szokott ősei gondoskodtak erről. Értelmes és talpra esett, és számtalan olyan ismeret birtokosa, amelyről Johnny még soha életében nem hallott. Voltak persze hibái is, de jelentéktelenek a meggondolatlanság, a dolog felnagyítása és a más kárára kieszel csínyek iránti hajlandósága, melyek néha kellemetlen helyzetekbe sodorták. Johnny-val majd hogy nem apa viselkedett, mint ahogy nagy darab emberek gyakran teszik a náluk jóval alacsonyabb növésűekkel. Meg lehet, hogy ez a melegszívű férfi, aki népes családjával élt a szigeten, négy báty, három nővér, számtalan nagynéni, nagybácsi, unokatestvérek, Megérezte a világ másik végéről megszokott árvapajtása belső magányát. Amióta csak megtanulta a lemerülés alapvető szabályait, Johnny állandóan azzal nyaggatta mike hadd mehessen felfedező útra az átonyontúra, ahol a mély vízben nagy halak között próbálhatja ki új tudományát. Mike azonban még várt. Kis dolgokban ugyan türelmetlen volt, de ha fontosabbakról esett szó, tudott óvatos is lenni. Nagyon jól tudta, hogy óriási különbség van egy kis védett medencében vagy a gát közelében búvárkodni, mint a nyílt óceánban. Hiszen annyi minden balül üthet ki. A víz alatt erős áramlatok vannak, váratlanul vihar törhet ki, cápák kellemetlenkedhetnek. A tenger még a leggyakorlottabb búvár számára is százféle meglepetést tartogat. Könyörtelenül elbánik azokkal, akik hibáznak, és újabb próbára nincs többé mód. Johnny számára egészen váratlanul jött el a nagy alkalom. Tulajdonképpen Suzy és Sputnik voltak ezért a felelősök. Kazan professzor úgy határozott, ideje, hogy szabadon engedje őket, és a saját lábukra álljanak. Egy évnél tovább sohasem tartott Delfint a medencébe. Úgy érezte, ez nem lenne becsületes. Elvégre társas lények. A szabadon engedés után legtöbbjük a sziget közelében maradt, és bármikor el lehetett érni őket a vízelatti hangszórón hangszóron keresztül. A professzor biztos volt abban, hogy Suzy és Sputnik is pontosan így cselekednek majd. Ők azonban egyszerűen nem voltak hajlandók elmenni. Amikor a medence kapuját kinyitották, egy darabon beúztak a tengerhez vezető csatornába, aztán nagy sietve visszafordultak, mint egy attól félve, hogy kizárják őket. Én tudom, mi a baj mondta Májt. – Annyira megszokták, hogy miért őket, hogy egyszerűen lusták maguk megszerezni a táplálékokat. Valami lehetett benne, de nem felelt meg a teljes igazságnak. Mert amikor Kazán professzor megkérte johnny úszon végig a csatornán, a delfinek követték őt a nyílt vízig. Még csak nem is kellett megnyomnia egyetlen gombot sem a kommunikátoron. Ezután a fiúk már nem úztak többi az üresen maradt medencében, mivel, bár erről senki sem tudott, Kazán professzornak más tervei voltak. Reggelente, rögtön az első iskolai órájuk után Mike és Johnny találkozott a két telfinnel, és elhagyták az átonyt. Általában Mike akvapánját, kicsi tutaját vitték magukkal, amelyre rátehették felszereléseiket és az esetleges halzsákmányt. Mike hajmeresztő történetet mesélt arról, hogy egyszer ugyanezen az akvaplánon ült, és egy tigris tápa ólálkodott körülötte. Falatozni próbálta 13 kilós barrakúdából, amelyet ő ejtett el, de bolond fejjel a vízben húzott maga után. – Ha sokáig akarsz a nagy korázáton mondta Mike. – A megszigonyozott halat mindig emelt ki a vízből, amilyen gyorsan csak tudod. – Az ausztrál cápák a legaljasabbak a világon. Évente három-négy búvárt is elkapnak. – Ezt jó tudni. Johnny azt tolgatta, vajon mennyi időt venne igénybe, amíg egy cápa keresztül rágja Mike aquaplányának centis üveggyapotját valóban megpróbálná. Ám Suzi és Sputnik kíséretében nem kellett szápáktól tartaniuk. Jóformán egyel sem találkoztak. A két delfin jelenléte olyan csodálatos biztonságérzetet adott, amit eddig még egyetlen búvár sem élvezhetett a nyílt óceánon. Néha Einár és Peggy is csatlakozott hozzájuk. Egyik alkalommal pedig egy egész csapat, legalább ötven delfin kísérte őket úszás közben. Ez persze már túl nagy létszám volt, a látási vízonyok ebben a tömegben szinte a nullára csökkentek, de Johnny-t nem is vitte rá a lélek, hogy megbántsa őket, és megnyomja a menj gombot. A szigetet körülölelő korálplató medencéiben Johnny már éppen eleget úszott, de az áttöntől messzebb való búvárkodás sokkal félelmetesebb élményt jelentett. A víz néha olyan kristálytiszta volt, hogy úgy érezte a levegőben leveg, és semmi sem tartja. Lenézett, és csak a tizenkét méter mélyen elterülő cipkés korálvidéket látta. Közben szinte semmit. Újra és újra meg kellett magát nyugtatnia, hogy semmiképpen sem zuhanhat le. A sziget körülfutó zátony néhol meredek, majdhogy nem függőleges korálfalban végződött. Csodálatos volt-e felület mellett lassan alámerülni, és csodálni a mélyedésekben és hasadékokban élő pompásan mintázott halakat. Egy-két lemerülés után Johnny megpróbálta azonosítani az átony legfeltűnőbb lényeit az intézet kézi de legtöbbnyire egyiknek sem volt érthető neve, csupán kiejthetetlen latin szavakat talált. Majd mindenütt találkozhatott az ember gömbölyű vagy hegyes sziklákkal, melyek magányosan meredtek fel a tengerfenékből és majdnem elérték a vízfelszínt. Mike bombáknak hívta őket, és johnny gyakran a Grand Canyon lecsitolt sziklaformáira emlékeztette. Ezeket azonban nem eróziós erők formálták, önmaguktól alakultak ilyenni, mivel számtalan korál felhalmozásából keletkeztek. A több tonna súlyú, három-hat méter magas tömör, élettelen mészkőváz fölött a felszínnek már csak egy vékony rétege volt élő. Ha a víz mélye zavarossá vált, mint általában szélvihar és felhőszakadás után, kísérémisztő volt a váratlan találkozás egy ilyen kőszörnyeteggel, amint egyszerre csak előtűnt a homályból. Sok követ üregek hálóztak keresztül kasul, melyek mind lakottak voltak. Egyáltalán nem volt ajánlatos bármelyikbe is belépni, anélkül, hogy az ember tudná, ki van odabent. Lehetett egy undok, álkapcsát egyfolytában csak toktató, muréna angolna, vagy egy barátságos, ám veszélyes, mérges végű két, újkatólhoz hasonlóan libegtető tengeri A nagyobb üregekben pedig rendszerint tőkehal vagy fűrészes sügérlapult. Ezek közül néhányan jóval nagyobbak voltak Johnnynál, de teljesen ártalmatlanok, és idegesen visszahúzódtak a feléjük közeledett. Meglepően rövid idő alatt megismerte az egyes halfajtákat, és már tudta, hol találja őket. A fűrészes sügérek sohasem kóborolnak messzire a barlangjuktól, és Johnny néhányukat hamarosan személyes barátainak tekintett. Egy sepphelyes veterán szájnyilásának alsó részébe horogágyazódott be, egy darab kazsinek még most is kilógott belőle. Az emberiséggel kapcsolatos kellemetlen élménye ellenére sem volt barátságtalan, sőt Johnny-t egészen közelengedte magához. A fűrészes sügérek, murénák, tengeri sünök, a tenger alatti világ állandó lakói. Johnny lassan kezdte megismerni és megszeretni ezt a világot. Néha azonban váratlan és izgalmas látogatók is érkeztek a mélyebb régiókból. A zátony vonzereihez tartozott az is, hogy az ember sohasem tudhatta, mit talál oda lent, míg ha is lemerült már ugyanazon a helyen, és úgy ismerte akár a tenyerét. Természetesen a cápák voltak a leggyakoribb csavargók a zátony körül. Johnny sohasem felejtette el az elsőt, amellyel találkozott amikor egy nap Michael együtt fityet hányva kísérőikre, a szokásosnál egy órával korábban mentek ki. Johnny nem is látta közeledését. Egyszerre csak ott volt a szeme előtt egy szürke, pompásan áramvonalas eleven torpedó, amely lassan, könnyedén siklott feléje. Olyan gyönyörű és méltóság teljes volt, hogy bennem fel sem merült a veszély gondolata. Amikor azonban már hat méter sem volt közöttük, aggódva nézett körül Mike után. Megkönnyebbült, amikor feje fölött észrevette fújtató barátját, aki nyugodtan figyelte a helyzetet, de szigonyos puskáját készen létben tartotta. A cápa, mint majdnem minden fajtája beli, csupán kíváncsi volt. Hideg, merev pillantással méregette Johnit, milyen más volt a delfinek barátságos értelmes tekintete. Aztán három méterre tőle, jobbra elkanyarodott. Johnny tisztán látta a cápa óra előtt úszó kalauszhalat, meg a hátára tapadt bojtorján halakat. Egy tengerjáró autóstoppos, aki tapadókorongja segítségével potyán végigutazhatja egész életét. Egyetlen, amit a búvára cápával szemben tehet, óvakodik tőle és békén hagyja, abban a reményben, hogy az is ugyanezt teszi vele. Ha az ember nyugodtan szembenéz vele, általában odébb áll. Ám ha valaki elveszti a fejét és menekülni próbál, nos, az ilyen bolond ember talán nem is érdemel részvétet. A cápák ugyanis minden erőlködés nélkül óránként 30 mérföldet képesek megtenni, míg a búvárok csupán hármat. A cápáknál sokkal nyugtalanító volt egy csapat barakuda, mely ott kószált a zátony szélénél. Johnny igencsak örült, hogy fölötte ott lebegett az akvaplán, amikor első alkalommal észrevette a körülötte hemzsegő ellenséges tekintetű agresszív, lebigyeztett álkapcsú ezüstös tengeri tüskéket. Nem túl nagy állatok, legfeljebb 90 centi hosszúak, de több százan voltak, és szinte falkaként vették őt körül. És ez a fal egyre közeledett, amint az állatok összetekerettek, hogy jobban megfigyelhessék őt, míg Johnny egyszer csak semmit sem látott, csupán csillogó testüket. Össze-vissza hadonászott a karjával, és nagyot kiáltott a víz alatt, de mint hiába. Zavartanonul bámulták őt, aztán minden láthatók nélkül hirtelen megfordultak, és eltűntek a vízkékében. Johnny a felszínre emelkedett, megragadta az akvaplant és aggódva tárgyalta meg a dolgot mike Fejét pillanatonként a víz alá nyomta, vajon nem tére vissza a horda. – Á, nem törődnek veled, nyugtatta meg Mike. – Gyávák ezek. Ha egyet közülük, a többiek mind elmenekülnek. Johnny örömmel hallotta ezt, és a legközelebbi találkozásnál sokkal nyugodtabb volt. Mind a mellett egyáltalán nem repesett, ha ezek az ezüstös vadászok Idegenföldről származó űrhajóflottaként körül fogják. Meg lehet, hogy egy szép napon egyikük megpróbál támadni, és akkor az egész horda megindul. Az zátony felfedezésében egyetlen komoly probléma adódott. Túlságosan nagy kiterjedésű volt. Legnagyobb része jóval az úszásra alkalmas térség mögé nyúlt, és a szinte látóhatár súroló oldalára még soha senki sem merészkedett ki. Johnny gyakran szeretett volna messzebbre is eljutni, ismeretlen területre, de erőt kellett volna tartalékolni a hosszú visszaútra is. Az egyik fárasztó hazatérés közben, amikor segített Mike-nak, amint egy 45 kiló hallal megrakott aquaplánt tolni, eszébe jutott a megoldás. Mike két kedve fogadta, de abban egyetértett, hogy kitűnő ötlet, amennyiben sikerül. Nehéz lesz a Delfineknek legmegfelelő hámot készíteni, mondta olyan áramvonalasak, hogy kicsúsznának belőle. Én valamiféle rugalmas gallérra gondoltam, amint az uszonyok előtt kötnénk rájuk. Ha elég széles és elég feszes, megmaradna. De tartsuk titokban, a többiek úgyis kinevetnének. Hasznos tanács volt, de egyszerűen kivihetetlen. Mindenki kíváncsi volt rá, miért kell nekik laticel, rugalmas heveder, nejlonzsinor, furcsa alakú darabkák, Végül is meg kellett mondaniuk az igazat. Reménytelen volt az első kísérletet titokban végezni, és Johnnynak meglepően nagy nézőközönsége akadt, amikor felkötötte Suzyra a hámot. A tömegből feléje jeszálló tréfákat és jó tanácsokat elengedte a füle mellett, mi alatt a delfinköré csatolta a szíjakat. Suzy hitt Johnny-ban, és egyáltalán nem ellenkezett. Biztos volt abban, hogy nem tesz neki semmi rosszat. Csupán egy furcsa, újfajta játékról van szó, és ő kész volt megtanulni a szabályokat. A hám a delfin áramvonalas testének előső részére került. Az uszonyok és a hátúszó megakadályozta, legalábbis Johnny remélte, hogy hátra csúszta. Johnny nagyon vigyázott arra, hogy a fej hátsó felén lévő fecskendő szabadon hagyja, amelyen keresztül a delfin lélegzett, ha a felszíne jött, és amely lemerüléskor automatikusan bezárult. Johnny a hámhoz erősítette a két nájlon kötelet, és néhányszor jól meghúzta. Úgy tűnt, minden rendben van. Így a szabad végeket Mike aquaplányához kötötte, és ő is helyet foglalt a deszkalapok. A tömeg gúnyosi jelzésbe tört ki, amikor Szúzi, maga után húzva johnny elindult. Nem volt szüksége semmiféle jelzésre, mint mindig, Suzy most is gyorsan átlátta a helyzetet, és pontosan megértette Johnny szándékát. Mintegy száz méter után Johnny megnyomta a kommunikátoron a balra gombot. Suzy azonnal reagált, majd a jobbrát próbálta ki, és Suzy újra engedelmeskedett. Az aquaplán már gyorsabban siklott, mint ahogy ők Michael úszni tudnának, és a delfin még jóformán meg se erőltette magát. Egyenesen a nyílt óceán felé haladtak, amikor Johnny így dünnyögött magába. Majd én megmutatom nekik. És jelzett. Gyorsan. Az aquaplán ugrott egyet, és szinte repülni kezdett a hullámok hátán, amint Suzy teljes sebességre kapcsolt. Johnny kisé hátrébb csúszott, így a deszkalap könnyebben siklott tova, és az óra nem bukott előre a vízbe. Rettentő izgatott volt is büszke magára, kíváncsi volt, vajon milyen gyorsan szágódanak. Ha rákapcsol, Szuzi legalább 30 mérföldet képes megtenni egy órával. de még az akvaplánnal és a mozgáskorlátozó hámmal együtt is elérte talán a 15-20 mérföldet. És ez komoly sebességnek számít, ha az ember a víz fölött hasal, és a szétszólódó vízcsepek az arcába csapódnak. Aztán egy hirtelen pukkanás, és az akvaplán az egyik, Johnny meg a másik oldalra repült. Amikor Johnny prüszkölve a felszínre került, megállapította, hogy nem tölt semmi. Csupán Szuzi repült ki a hámból, akár a dugó az üvegből. Nos, az első kísérletnél számolni lehetett ilyen apró technikai zavarokkal. Bár sokat kellett visszafelé úsznia a partig, ahol az emberek bizonyára jót mulatnak majd a róvására, Johnny mégis elégedett volt. Újfajta hatalomra tetszert a tenger fölött, ami lehetővé tette, hogy sokkal kényelmesebben bebarangolja az átony. Újfarcas sportot eszelt ki, amelyet szép napon sok ezer embernek és delfinnek szerez majd egyaránt örömet. Kazan professzor örömmel értesült Johnny találmányáról, amely éppen megfelelt saját terveinek. Ezek a tervek még meglehetősen homályosak voltak, de lassan kezdtek formát ölteni. Néhány héten belül a professzor felkeresheti ötleteivel a tanácsadó bizottságot, melyek ezúttal valóban összeülésre késztetik majd a testületet. A professzor nem tartozott azok közé, a tudósok közé, mint néhány elméleti matematikus, akik boldogtalanok, ha kiderül, hogy munkájuk gyakorlati jelentőségű. Ám bár azzal is megelégedett volna, ha életének hátralévő részében csak a delfinek nyelvét tanulmányozza, anélkül, hogy megpróbálná hasznosítani tudását, de tudta, eljött az idő e tapasztalatok alkalmazására. Maguk a delfinek késztették erre. Még mindig nem volt semmilyen elképzelése arról, mit lehet vagy mit kell tennie a kartszárnyúak ügyében. Nagyon is jól tudta azonban, hogyha a delfinek több segítséget várnak az emberiségtől, meg kell bizonyítaniuk, hogy valamiképpen viszonozni is tudják azt. Még 1960-ban dr. John Lilly, az első tudós, aki megpróbált kapcsolatot teremteni a delfinekkel, javasolt néhány lehetőséget, melynek során a delfinek talán együttműködnének az emberrel. Állításai azóta bebizonyosodtak. A delfinek meg tudnak menteni életben maradt hajótörötteket, mint ahogy ezt tették Johnnyval is, és óriási segítséget nyújthatnak az óceán kutatásban. Bizonyára ismernek az ember által sohasem látott lényeket is, sőt talán választhatnak a nagy tengeri kígyó mindez idáig megoldatlan rejtélyére. Ha csak nagy általánosságban segítenének a halászoknak, mint ahogy esetenként ezt már megtették kisebb közösségekkel, Pontos szerepet játszhatnának a föld immár 6 milliárd éhes szájának etetésében. Ezeket az elgondolásokat érdemes volt tanulmányozni, de Kazán professzornak volt még néhány új, saját ötlete is. Nincs olyan hajótörés a világ világtengerein, melyet delfinek ne tudnának felderíteni és megvizsgálni, mint egy 300 méter mélységig, merülési mélységük legvégső határáig. Még ha századokkal ezelőtt is el a hajó, és belepte az iszap vagy a korál, képesek megtalálni. Csodálatosan fejlett a szaglóérzékük, vagy inkább az ízlelésük, és alig észrevehető fém, olaj és fa maradványokat ki tudnak nyomozni. A tengerfenekén vérebekhez hasonlóan szimatoló delfinnyomozók forradalmasíthatják a tenger alatti régészetet. Kazán professzor néha eltűnődött azon, vajon be lehet -e idomítani a delfineket, hogy aranyat utassanak? Amikor a professzor már annyira jutott, hogy néhány elméletét a gyakorlatban is kipróbálhatta, a repülőhal fedélzetén az újonnan elhelyezett tartályokban nárral, Peggyvel, Szuzival és Sputnikkal Észak felé vette az útját. A hajó több különleges felszerelést is vitt magával, de nagy csalódására johnny nem. Sajnálom, Johnny, mondta a professzor, miközben rossz kedvűen tanulmányozta a kompjúter által kilökött kártyát. Biológia a... Kémia A minusz. fizika B plusz, angol, matematika és történelem csupa B mínusz. Ez valóban elég gyenge. Mennyi időt tölt ez búvárkodással? Tegnap egyáltalán nem voltam kint, hangzott a kitérő válasz. Mivel egész nap eset nem vagyok meglepve, én általában kérdeztem. Ó, néhány órát. Délelőtt és délután bizonyára. – Oszkár új programot dolgozott ki neked, elsősorban a gyenge tárgyaira koncentrálva. – Attól tartott, még jobban visszaesnél, ha velünk jönnél. Két hétig leszünk távol, és nem állsz úgy, hogy ennyi időt veszíthes. Hát így történt. Még ha vette volna a bátorságot hozzá, akkor sem vitázhatott volna, mert tudta, hogy a professzornak igaza van. Ami azt illeti egy korásziget a világon, a legkevésbé alkalmas hely a tanulásra. – Jó két hétbe telt, amíg a repülőhal visszatért. Közben többször is kikötött a kontinensen. Északi irányban egészen Köktanomig hajóztak, ahol 1770-ben a nagy húkapitány szállt partra, hogy megjavítsa megrongálódott embervörjét. A rádión időről időre érkeztek hírek az expedíció útjáról, de az egész történetet végül is Mike mesélte el a hazatérés után. Mike távolléte valóban sokat segített johnny a tanulásba, nem volt aki elcsábítsa az oktatógépek mellől. Meglepő eredményt ért el ez alatt a két hét alatt, és a professzor igazán örült ennek. Mike legelőször egy kisebb borsó szemnagyságú, enyhén tojás alakú, szürkés fehér követ mutatott Johnnynak Emlék az utazásról. – Mi ez? – kérdezte Johnny közömbösen. – Nem tudod, egy gyöngyszem. Méghozzá értékes. Johnny még mindig nem lelkesedett túlságosan, de nem akarta megbántani Mike-ot, vagy elárulni tudatlanságát. – Hol találtad? Nem én, Peggy hozta, 80 öl mélységből. Búvár még soha nem jutott ilyen mélyre. Túl veszélyes, még modern felszerelése is. De miután Harry bácsi egyszer alámerült a sekély vízben és megmutatta nekik, milyen az ezüstő oszfigák, Peggy, Suzi és Ejnár vagy 100-200 kilónyt hoztak a fedélzetre. A prof azt mondja, hogy ez fedezi majd az utazást. Micsoda, ez a gyöngy szem! Dehogy te buta, a kagyló! Még mindig ez a legjobb anyag a gombok és késnyelek készítésére, és az osztrigatelepek nem tudnak eleget szállítani belőle. A prof szerint néhány száz idomított delfinnel egy jó kis gyöngykagyló üzemet lehetne alapítani. Találtatok roncsokat is? Nem, körülbelül húszat. bár legtöbbjük már szerepelt a tenger nagy hivatal térképein. A nagy próba azonban a vonóhálós halászokkal történt. Gladstone közelében. Sikerült két csapatton halat éppen a hálójukba terelnünk. – Gondolom, örültek. – Hát, nem annyira, mint gondolod. Egyszerűen nem hitték, hogy a delfinek tették. Bizonygatták, hogy saját elektromos jelzőtükrüknek és a hangcsaliknak köszönhetik az egészet. Mi persze tudjuk az igazságot, és be fogjuk bizonyítani, ha több idomított delfinünk lesz. Akkor aztán oda a halakat, ahova csak akarjuk. Johnny-nak írtelen eszébe jutott, amit Kazan professzor legelső találkozásukkor mondott a delfinekről. Sokkal nagyobb szabadságot élveznek, mint amilyet mi bármikor is megismerhetünk a száraz földünkön. Nem függnek senkitől, és remélem soha nem is fognak. Lehet, hogy hamarosan mégis elveszítik ezt a szabadságot, és maga a professzor is minden jó szándéka ellenére részese lesz ennek. Csak a jövő a megmondhatója, de talán a delfinek sohasem voltak olyan szabadok, mint az emberek azt képzelik. Johnny képtelen volt elfelejteni azt az esetet, amikor a kartszárnyú gyomrában a tenger népéből húsz áldozatot találtak. Mint minden másért, a szabadságért is fizetni kell. Talán a delfinek hajlandók lesznek üzletet kötni az emberrel. Szabadságok egy részét biztonságra cserélik. Nagyon sok népnek is ez volt az egyetlen választása, ám az üzlet nem mindig vált be. Kazan professzor természetesen gondolt erre, és még sok másra is. Nem aggódott, mivel még csak kísérletezett és adatokat gyűjtött. Döntés még nem született. A szerződést ember és delfin között, amit a professzor homályosan elképzett, még csak a távoli jövőjé volt. Lehetséges, hogy ő maga ezt meg sem éli, ha egyáltalán el lehet várni a delfinektől, hogy aláírjanak egy szerződést. De miért nem? Elvégre már bebizonyították, hogy milyen ügyesen bánnak a szájukkal, amikor összegyűjtötték és felszínre hozták azt a több száz ezüstös gyöngykagylót. Megtanítani a delfineket írni, vagy legalább vonalat húzni, az egyike volt a professzor távlati terveinek. A másik, ami még több időt igényel, talán évszázadokat, az óceán története volt. Kazán professzor mindig is gyanította, most már biztos volt benne, hogy a delfineknek kitűnő a memóriájuk. Volt idő az írásos közlés bevezetése előtt, amikor az emberek is a fejükben tárolták saját módjukat. A trubadúrok és dalnokok több tízezer szót tudtak, amit aztán generáció, generációra továbbadtak. A dalok, melyeket énekeltek, isten és hősök legendái, történelem előtti nagycsaták, a valóság és a képzelet keverékei voltak. De mindnek megvolt valahol a valós alapja. Csak kellett valaki, hogy kutasson utána. Mint ahogy a XIX. században, Schleimann kiásta a háromezel évvel ezelőtt eltemetett tróját, és bebizonyította, hogy Homérosznak igaza volt. A delfineknek is megvoltak a mesélőik, bár a professzor még egyen sem találkozott közülük. Einár képes volt nagy vonalakban elismételni néhány történetet, melyeket fiatal korában hallott. Kazán professzor fordításai bebizonyították, hogy ezek a delfin legendák rengeteg olyan információt tartalmaznak, melyek sehol másutt nem fordulnak elő. Ezek az emberi mondák és népmesék előtti korokban nyúltak vissza, Némelyik történetben határozott utalás fedezhető fel a jégkorszakokra, pedig a legutolsó 17 ezer évvel ezelőtt volt. Az egyik mese olyan rendkívüli volt, hogy Kazan professzor nem hitt a saját fordításában. Odadta a szalagot dr. Kísznek, és megkérte, tőle függetlenül elemezze a szöveget. Kíz nem tudott olyan jól delfinul, mint a professzor, és majdnem egy hónapig dolgozott, mire úgy, ahogy megértette a történetet. Aztán meg erősen vonakodott, hogy közölje megfejtését, úgyhogy kazán professzornak szinte harapófogóval kellett kihúzni belőle minden szót. Ez egy nagyon ősi történet, kezdte. Einár többször is megismétli, és úgy tűnik nagy hatással volt a delfinekre, mert külön hangsúlyozták, hogy sem az enőt, sem azóta nem történt, és történhet hasonló. Én úgy értelmezem, hogy egy éjszakán nagy csapat delfin távolodott el a nagyszigettől, amikor hirtelen nappal lett, és a nap lejött az égről. Ezt a kifejezést pontosan értem. A nap a vízre szállt és kialudt, vagyis újra sötét lett. De egy óriási valami lebegett az óceánon, olyan hosszú, mint 128 delfin. Eddig igazam van? Közön professzor bólintott. A számot kivéve mindennel egyetértek. Nekem 256 jött ki, de ez nem fontos. Az a valami nagy volt, efelől semmi kétség. A professzor rájött, hogy a delfinek kettes számrendszerben számolnak. Más tulajdonképpen nem is lehetett várni tőlük, mivel csupán két újjuk, illetve úszonyuk van, amivel számolhatnak. Tehát, ami náluk 1, 10, 100, 1000, 10 az a mi tízes számrendszerünkben 1, 2, 4, 8, 16, vagyis nekik a 128 és 256 olyan számok voltak, melyek megközelítést és nem pontos méretet vagy mennyiséget fejeznek ki. A delfinek megijedtek, és távol maradtak attól a valamitől, folytatta dr. Kiss. Az pedig a vizen lebegve furcsa hangokat adott. Einár utánzott néhány tárgyat. Nekem úgy tűnt, mintha működő elektromos motor vagy kompresszor lett volna. Kezem professzor egyetértően bólintott, de nem szakította félbe. Aztán egy hatalmas robbanás következett, és az óceán szinte felfort. A tárgytól... 1024 vagy 2048-as távolságban mindenki elpusztult. Aztán az a valami gyorsan elsüllyedt, és közben több robbanás is végbe ment. Nem sokkal utána még a sértetlenül megmenekült delfinek is elpusztultak egy ismeretlen betegségben. Évekig messze elkerülték azt a helyet, de mivel nem történt semmi, néhány kíváncsi delfin visszament körülnézni. Egy csupa barlang helyet találtak a tengerfenéken, amelyekben harra vadáztak. Csak hogy hamarosan ők is elpusztultak ugyanabban a furcsa betegségben, így aztán már senki sem merészkedik arra felé. Azt hiszem a történet legfőbb célja, hogy figyelmeztetésű szolgáljon. Egy figyelmeztetés, amit évezredek óta ismételnek, helyeselt a professzor. Figyelmeztetés, de mi ellen? Doktor Keith zavartan fészkelődött a székén. Fogalmam sincs. Ha ez a legenda valóságon alapul, és nem értem, hogyan agyalhatták volna ki ezt maguktól, néhány ezer évvel ezelőtt valahol landolt egy űrhajó. Aztán nukleális motorjai felrobbantak, és az óceán rádióaktív sugarakkal szennyeződött. Fantasztikus magyarázat, de jobbat nem tudok. Miért volna fantasztikus? kérdezte Kazem professzor. Ma már biztosan tudjuk, hogy számos magasabb rendő életforma létezik az univerzumban, így nyugodtan feltételezhetjük más fajokról is, hogy űrhajót építsenek. Ami azt illeti, nehéz megmagyarázni, miért nem jöttek eddig még a földre. Néhány tudós szerint felteltően jártak itt valamikor, de több ezer évvel ezelőtt. Úgyhogy nincs semmi bizonyíték erre. Nos, talán nekünk most lesz néhány bizonyítékunk. Mit szándékozik tenni ez ügyben? Pillanatnyilag semmit sem tehetünk. Megkérdezem Einárt, de sejtelme sincs, hol történt mindez. Talánunk kell egy delfintrubadúrt és szalagra rögzíteni az egész történetet. Reménykedjünk, hogy abból több részletet megtudunk. Ha hozzávetőlegesen ismerjük a területet, akkor a geiger számlálókkal pontosan meghatározhatjuk a roncsejét, még tízezer évvel később is. Csupán egy dolog aggaszt. És pedig... Lehet, hogy a karcárnyak legelőször ezeket a mesélőket nyelték le. Akkor viszont sohasem tudjuk meg az igazságot.